Dena ongi pasatzen da e, nahiko nahiko kontent gauzak e, nahiko azkar e, eta fite joiten dira A, aipatzen dut harmonizatzeko e, gaitasun hori e, lortzeko normalean gauzu denbora pixka bat eta hor nire ustez Agas fitenmatan e, lotu dugu hori... E, Orien zutea. Historiak eta bideak batzutan baztertu ber dira, beran abenturak egiten dugu, ezta guretzat e, ez da ortan dut, e, Gertatzen ari diren gauza dira talde guztietan bezala eta proiektu berriak bai. Kalakaren repertorioa berriitzela goiz pizkanakare bai. eta 20 garri potolo bat badugu jadanik e, uxtaxilian hogeita an e, Bitoria joenean donostina gertuko duguna beste kide talagu